Salmul 103 al Renașterii. Doamne, ca un prunc în noi te-ai născut, ca să încă între fii împărăției tale ne-ai luat. Doamne, când tot rostul nostru în lume pentru tine l-am lăsat, pacea ta pe poarta sufletului nostru a intrat. Doamne, când de datoria noastră cea mare și grea ne-ai iertat cum să iertăm pe datornice noștri cu bucuria am învățat. Doamne, când prin slujitorii sfintilor altare la nunta Ta ne-ai chemat, Tu urma pasului nostru pe care a Sfintei trăim ai așezat. Doamne, când sufletul nostru orb, olog, surd și bolnav l-ai vindecat, noi Te-am iubit, iar Tu veșmântul legii iubirii ne-ai dat. Doamne, când ateii, sectanții și toți cei fără de haina de nuntă în ghiena s-au aruncat, În geana noastră, lacrima milei tale a tremurat. Doamne, când uleiul faptelor bune în candele inimii noastre ai turnat, Fecioarele virtuților în inima noastră au vegiat. Doamne, când lumea ne-a urât și pentru Tine ne-a bestemat. Pentru noi sărbătoarea Crăciunului a fost, și ani veșnici ura lor ne urat. Doamne, când la cer gândul și sufletul nostru le suit, ca în noaptea nașterii tale îngerii tăi la noi ei coborât și pe o scară de vis ne-ai urcat. Doamne, așa cum irod din prunci uciși îngeri ți-a agonisit.